Kapittel 49 Till Ammons sønner Dette er hva Jehova har sagt. Har Israel ingen sønner, eller har han ingen arving? Hvorfor har Malkam tatt gade i eie, og hans folk bosatt seg i Israels byer? Derfor, se, det kommer dager, lyder Jehovas utsang, da jeg vil la krigsalarmen lyde til och med mot Ammons sønners rabba og hun skal sannelig bli til en ruinhaug i en øtslig ødemark, og hennes tilhørende småbyer skal bli satt i brand i illen. «Og Israel skal i sannhet ta i eie dem som har tatt ham i eje, har Jehova sagt. «Hyl, Heshbon, for ei er blitt herjet! Skrik dere Rabbas tilhørende småbyer! Bind sekkelæret om dere!» «Klag og streif kring bland steinkvene, for i landflyktighet skal selv Malkam gå, hans prester og hans fyrster, alle sammen. Hvorfor skryter du av lavslettene, din bongnende lavslette, du troløse datter, du som er den som setter sin lit til sine skatter og sier, «Hvem kommer til meg? Se. «Jeg fører noe som framkaller rättsel over dig, lyder den suverene Herres herstyrkenes Jehovas utsang, «fra alle dem som er rundt omkring dig. Og dere skal sannelig bli drevet bort, være i sin retning, og det skal ikke være noen som samler dem som flykter. Men siden skal jeg samle de fangene av Ammon sønner», lyder Jehovas utsang. Til Edom «Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt.» Er det ikke mer noen visdom i temaen? Har råd forsvunnet fra dem som har forstand? Har deres visdom gått i foråttnelse? Flykt, Vi unna, begi dere dypt ned for å bo der, dere dedans innbyggere. For Esaus ulykke skal jeg føre over ham, den tid da jeg skal vende min oppmerksomhet mot ham. Hvis det var drueplukkere som kom til dig, ville de ikke da la en etterhøst bli tilbake. Hvis tyver kom om natten, «Ville de sannelig ødelegge bare så mye som de ønsket?» «Men jeg, jeg vil kle Esau naken. Jeg vil avdekke hans skjulesteder, og en vil ikke kunne gjemme seg. Hans avkom, og hans brødre, og hans naboer skal sannelig bli herjet, og han skal ikke være til. Forlat dine farløse gutter. Jeg skal bevare dem i livet, og dine enker, til mig skal de sette sin lit.» «For dette er hva Jehova har sagt. Se, skjønte ikke er deres skikk å drikke begre, skal de med sikkerhet drikke. Och du, skal du helt og holden slippe straff? Du skal ikke slippe straff, for du skal med sikkerhet drikke. For ved mig selv har jeg sverget, lyder Jehovas utsang, at til forferdelse, til hån, til et herjet sted og til en forbannelse skal bossra bli.» og alle hennes byer skal bli herjede steder til uavgrenset tid. En meddelelse har jeg hørt fra Jehova, og en utsending er sendt ut blant nasjonene. Samle dere, og kom mot henne, og reis dere til strid. For se, jeg har gjort deg virkelig liten blant nasjonene, foraktet blant menneskene. Den gysning du forårsaket har bedrat deg, ditt hjertes formastlighet, du som bor på den steile klippens tilfluktssteder og som behersker åsens høyde. Selv om du bygger ditt rede høyt oppe liksom en ørn, skal jeg styrte deg ned derfra, lyder Jehovas utsang. Og edom skal bli til forferdelse. En vær som går forbi henne skal stirre forferdet og plystre på grunn av alle hennes plager. Liksom ved omstyrtelsen av Sodoma og Gomorra og hennes nabobyer har Jehova sagt «skal ingen mann bo der» og ingen menneskesønn skal bo i henne som utlending. Se, det er en som kommer til å dra opp som en løve fra de stolte krattene langs jordene til det varige tilholdsstedet, men på et øyeblikk vil jeg få ham til å flykte fra henne, og den som er utvalgt skal jeg sette over henne. For hvem er som jeg, og hvem vil utfordre meg, og hvem er vel den hyrde som kan bli stående framfor meg? Derfor, i hovas råd, som han har utformet mot Edom, og hans tanker, som han har tenkt ut mot Temans innbyggere. Sannelig, de små i jorden skal bli slept omkring. Sannelig, på grund av dem skal han legge deres bosted øde. Ved lyden av deres fall har jorden begynt å riste. Det lyder et skrik. Lyden av det er blitt hørt til og med ved Rødehavet. Se, liksom en ørn er det en som skal stige opp og slå ned og han skal bre sine vinger ut over bossra, og Edoms veldige menns hjerte skal den dagen virkelig bli som hjerte til en hustru som har fødselsver. Til Damaskus. Hamat og Arpad er blir til skamme, for der er en dårlig melding de har hørt. De har gått i oppløsning. I havet er det engstelse, det kan ikke forholde seg rolig. Damaskus har mistet mote, hun har vendt seg om for å flykte og ren panikk har grepet henne. Trengsel og fødselsver har fått tak i henne, som hos en fødende kvinne. Hvordan kan det ha seg at lovprisningens stad ikke er blitt forlatt? Jubelens by? Derfor skal hennes unge menn falle på torgene hennes, og alle stridsmennene skal bli brakt til tauset den dagen, lyder herstyrkenes i Hovas utsang. «Og jeg vil tenne en ill på Damaskus mur», og den skal sannelig fortære ben haddads boligtårn. Til Kedar og Hasors riker, som Nebukadressar, Babylons konge, slo. Dette er hva Jehova har sagt. Reis dere, dra opp til Kedar, og dere skal herje østens sønner. Deres tält og deres jorder skal bli tatt, deres teltuker og alle deres saker, og deres kameler skal bli ført bort fra dem, og de skal sannelig rope til dem, det er gru rundt omkring. Ta flykten, flykt langt bort, begi dere dypt ned for å bo der, dere Hasors innbyggere, lyder Jehovas utsang. For Nebukadressar, Babylons konge, har utformet et råd, ja mot dere, og har tenkt ut en tanke mot dere. Reis dere, dra opp mot den nasjonen som er sorgløs, som bor trygt, lyder Jehovas utsang. «Ingen dører, og ingen bommer har den, ensomme bor de, og deres kameler skal bli til rov, og deres store buskap til bytte. Og jeg vil spre dem for alle vinner, de som har håret klippt ved tinningene, og fra alle områder i nærheten skal jeg la deres ulykke komme», lyder Jehovas utsang. Och hasor skal bli sjakalers tilholdsted, en øtslig ødemark til uavgrenset tid. Ingen man skal bo der, O i henne skal ingen menneskesønn bo som utlending. Dette kom som Jehovas ord til profeten Jeremia om Elam i begynnelsen av Sidkias, Judas konges kongedømme, og det lød. Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Se, jeg bryter i stykker Elams bue, begynnelsen på deres velde, og jeg vil la de fire vindene fra himmelenes fire ytterste ender komme in over Elam og jeg vil spre dem for alle disse vinnene, og det skal ikke finnes noen nasjon som Elams bortdrevne ikke skal komme til. Og jeg vil knuse elamittene foran deres finder, og foran dem som søker å ta deres sjel. Og jeg vil føre en ulykke over dem, min brennende vrede, lyder Jehovas utsang. Og jeg vil sende sverde etter dem, inntil jeg har tilintet dem. Og jeg vil sette min trone i Elam, og jeg vil utrydde kongen og fyrstene derfra lyder Jehovas utsang. Men det skal sannelig skje, i dagens siste del, at jeg skal samle elamsfangene, lyder Jehovas utsang.